Të gjitha mirënjohjet më absolute falënderimet më të plota janë vetëm për Zotin ton Xhallahu Ala. Përshëndetje të bekimeve të Zotit të varetukeu Teala mbi Zotrin e pejgamberit Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbi shokët e ti, besnikë, mbi familjen e ti të, të, të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët që sot e ndjek rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë lejen e Allahu Xhallahu Ala në vargun që s'ne kemi filluar mbi ndërlistrimin e pashkëputur lidhjen e pandar në mes besimit, parimit të aqidas dhe sjelljes etike dhe raportit të cilsa duhet të ndërtoje besimtari në jetën e tij. Do të vazhdojmë me lejin e Allahut xhallahu ala në këtë varg të lexhëratave ku kemi shëtitur një shëtitje jo të vogël me edebin, me edukatën, moralin dhe kemi përmend ajete, kemi përmend hadithe të sa ti kanë përmendë ato art në librat e tjerë i kanë shkocit dhe kanë thënë se kjo argumenton për ndarlidhshmërinë ndërl pa shkoputër në mes edukatës dhe akides, besimit islam. Ne vazhdojmë me edebin me Zotin xhallal xjalaluhu, pastaj e të regun edhebin me pengamberin sallallahu ariju sallem dhe naka ngell edhe një raport edhe një edukat edhe një cilja dhe ajo është el edhebu me al khalq kështu të të të bënë këji i melgjozije kush e mban men kemi nda në tre kategori edhebin edheb me zotin edheb me pengamberin edhe edheb me kryesat edheb me kryesat sot dhe të flasme për edhebin me kryesat pra edhebin me njerëzit cilja me njerëzit sillem ato çka në rrethojnë. Dhe këtu Ibn Qayyim el-Jauziye ka më përmend se nuk është për çollim vetëm njerëzit. Nuk janë vetëm për çollim njerëzit, po një, normal njeriu është bi apo biri i rrethinës, i rrethit ku jeton. Pra, më shumë do të përplaset me njerëzi, mirë po e ka për çollim me të gjitha krijesat. E ka për çollim me të gjitha krijesat. Si për shembull, Jehu do të kishin problem me një krijesë e cila sihtë njëri, mirë po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 zote jo në të barë kjo e kjoët e ala për raportin me kriesat ka pasoja i, i dërgon një rjutë pasoja ne jo dhe të flasme me lejnë Allahu Gjellu ala dhe të fillojmë kërë legjarat edhe pëse këtu kemi mundal pak ma shumë kemi mundal të kërë edhebi pëse valë nga se në, në, në natërshmërin e besimtarve në natërshmërin e muslimanve është se nuk komentohet që duhet me pas edhe me Zotin dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por është më pak e kontestueshme, nuk është e kontestueshme. Nuk e bë kurrë kush meselen në diskutim, po e merr në munil absolute. Megjithëse nuk e den realitetin e e raportet. Mirpo kur vim të debi me kreshëtar këtu njerëz ta diskutojnë, e binë të lig, e binë tënt deri sa të sahabët kanë pas problem me këtë meselë. Mirpo ka pas pasoja. Ka posë, pasoja Andaj, e deli me kriesa tështë Qishka tani Ibn Kajim e lgjauzije O në wanu së ade Adresa lëmëturis Nëse pitë dikush Ko është lëmëturia Ibn Kajim i dhëtë Adresën e ka në raportin e mirë me njërëz Në sjelnin dhe etikën e mirë me njërëz Do t'i përmenjme Andaj, neve këtë legjerat Do t'a vazhdojnë a me lejnë Allahu Gjellu Hala Qishë kemi Filu e në formën e shpigimi duke siela dhe shemboj Se edukata, morali, sielja me njerëzit është shumë e rëndësishme Ibn Kajim e Gjauzije përmend disa shemboj dhe përmend rëndësine e depit Po para se me filu, dhe da përmendin një fjallë të Ibn Kajimit në libra tjera Ko e ka përmend, ka dhonë se shkullja, shkullja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 duhet me punu shumë me vetë vetëm. Ana shohëmi anarki, vlajdo shohë, anarki, qëregullim total, kaos, me kitë gjyrat e vetëa se besimtarët nuk mirën me gdhenjën e shpirtit, nuk mirën me gdhenjën e tabiatëve. Si, hin në islam, edhe me ndonë se me hirjen në islam, i pranohën kretësendet, jo Allah i dashë, rëdashovën mi se sahabën dhe si kësh pranohën, sahabën, e ka pa me pengamberin, së salem ka jetu, edhe pengamberin ka qërtuhe, edhe është hidhruhe, rëdashovën mi në ras me Khalidin Lualidin, si është nervozut te për pengamberin, a.s. deri sa thotë transmitu si, istu gdib, I, në gjuna rabi thëmë, në gjatë dibe u hidhruhe, ne dhe këmi përmenë se kur ti shtohën, e vërteton dozën e madhe të kafejalije, derisa do të i stuhdhë shumë nervozua. Për çka? Për një sjellje të një shokit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yomë jo pejgamberi. Ai më niyetor, ai më niyetor peisa habave. Dhe pejgamberi sa më ndervozu shumë. Për çka? Një me një sjellje ndaj kresës. Andaj njeriu do të më vës parashish, se shkolja e tabiate është e vështirë. Andaj çka do të më vao, duhet me punu me vetveten duhet me punu me vetë vete edhe mos me mendu se nëse kemi hy në islam e kemi hy në gjami e kemi hy në udhëzim se neve nga ka përfundu qështja nuk është ashtur nuk është ashtur por ani përse ka zbrit për me na gëdhen me, me na godit në, në pikat e dopta dhe me a shkull një rriut sendet e liga me a largu një rriut sendet e poshtra deri sa të bahot besimtar i kompletuar që që dhënë Allahu të bareke vë të alë Thotë i bënkajim el-gjauzije o emmal edab më al-khalq fa hua muameletuhum ala khtilafi maratibihim thotë saj përket kriesave dhe edabim me kriesat thotë ajo është muameletuhum me dit si musil me ta Qysh, bihim, në prej që i kanë. Pra, qfarteme, si al ahtilaf maratibihim na varsiish prepozitave qe i kan pra çorteme si mu sill me njerzit detaletet e ksa jan ne çdo kan me vendos ne pozicion ev pra njerzit nuk jan te nje kategori dhe kjo esh nje argument tjetër i jonit edhe i sheriatit edhe i dietarve se njerzit njerzit nuk trajtohën me një autoritet. Njerëzit nuk trajtohën me autoritet. Dhe Allah u gjellohane i ka caktu autoritetet në gjajin letë dhe i ka lanë qashtu. Dhe da shumë ebu Sufjanin, i cili ka qenë krijetar në kohën e Arabëve në gjajin letë. Ka qenë krijetar. Dhe kur a shbo musliman, për nga mbire ka lanë krijetar. Pse valë, sa autoriteti ka mbet, autoriteti. Andoj i ka thamë, rrë ati ku je dhe familja ti ka udhesh me musliman 300 vite 300 vite Pra, kjo argumento një, një argument tjetër se autoritetet është fështirë mi shkull e shëriati që ka vanë i mban ashtu i len ashtu ma dhe kjo është prej hikmetit e zotit e bareke u e te ala që ka thot i bënkajim e lgjauzije bima e liku bihim gjithë njarit du është me trajtue ku e ka vënë. Uali kulli martaba adab. Por çdo pozitë ka edep. Por çdo pozitë e njerëzve ka edep të veçantë. Uali al maratibi fiha adabun khas. Madje edhe kur janë të një klase, të një fushë të njerëzve, njëri tjetrin aty mrenda dallojnë. Për shembull, klasa e prindërve, baban e, profesorit, dallojnë profesorit, dallojnë xhallarët dalloj ndjetort, dalloj puntor, dalloj pastrucit, krejt dalloj, megjithse në përgjithësi është një mertejve, një fush. Mirpohë ato dallojnë mes veti. Atë thot, një herë i ndon kategorit. Pastaj brenda kategorive kondori, nuk mundesh as as një herë me trajtu di kanë isoj. Përndryshe ka pasojë të rrezikshme. Pastaj thot, "Wa ma'al al, o ma'al alimi adabun aher." Me diëtarin fillon me numëruar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 nuk janë vadit me ujën e edhevi dhe me edukatës. Shka ban? Si shokin, si hoxën, si profesorin, si kolegun e punës, si fëmijun, si babën, si babgjishin, si pastrusin, me një trajtim. Kjo ligësi, kjo poshtërsi, dhe kjo e shefse, kjo kategorie njërzve, thëtjë përnë ka i melgjëzije, ashtë e mjerume, kër kush nuk i kushton vëmendje. Pra, me një fjallë,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 Pasaj thotë, Vëma al e gjeni e bi edabun gajru edabihi ma ashabihi u edabihi unësihi. Thotë me të huajtë ka një edabë që ju takon atyre, jo sigur ata që ka i takon për dit. Pra, vjen një njeri huaj, nuk ki mundësi me trajtu ata si shi trajtu në shokte tu për dit. Pra, e ki një loj vetë për mbajtjë ndaj ati me një loj trajtimi më të veçanë, se së është i huaj, është i huaj.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 nomadëve të shkretirave, nuk jë ja ka bó këta. Ka ardhe ka pranu Islamin, ka ka fol me ta. Kur ka ard prifti, kur ka ard prifti e ka ul nalt. Ka ard me pranu Islamin, jo as do prift. Ka ard me pranu Islamin. E ka ul nalt e ka fol me ta me pozit. Pse val, se vallë, se ai çashtu është te populli vet. Ai ashtu është te populli vet. Hiraklit përandori te Romagve, krijetari i Romagve, i ka dërguar letër në Sahy Bukhari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 Allahu ta jep shpërblimin dy fish Pse? Se je kretar Mirë po shikone e debi në Muhammed Aley salatu e selam Derit e Hirakli I madhi romakve Me paspi dënjonim për i muslimanve mus, Më paskon këtë tekst Që e sfidon ata Kishtan adash me thonë derit e Ma i keqe romakve Shkavi romakve Ma i vogli romakve A ja. dhe? I la adhimi rumë dertë i madhë i romakve sa është i madhë pra pengamberi ale i salatë sëllam i u flet pozitave qashtu qishjam i u flet autoriteteve qashtu qishjam pengamberi ale i salatë sëllam krijetarve ta arabve atërë me pozit ju ka fol veqa veq ju ka shku të shpia a njëzën përgjësi i kam levë së grumbull kjo, kjo, ësht, kjo e në tërshmëri e vendost të njërzit A o njërës dojtë dë njëherë o gjavesh me ketërri Po nuk mund të të menejt me të gjithë Se janë pozita ato Janë pozita në zanë si dëllohet Ata janë pozita A në nuk, nuk thuhet për nga mene Pësë si ki mor krejt njën nga nja Kitë arapë mi mor njën nga nja Së mirën Ja o për qelë me mesaj Mirë po kokat njën nga nja Me kokat njën nga nja Allahumme Kavil islame Bi ahadil umarajnë O zotë jemë Fu fuqizoj e islamin me një për e di omerave ku shëmë këtë di omera? Omer me Khattabi edhe Amr ibn Hisham e Bu Gjehli o zot ndihmoj e islamin me një për e di omerave po përse këtë di? përse këtë, këtë di? se këto ishën pozit ishën autoritet, ishën fuqi dhe zotë e nëziri gjallin e Khattabit mirë po shikoje se si po e kërkon autoritetin ale i salatu vë selam nga se kur e pranoj islamin Omeri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 Po ki nuk ka qenë në tragë, nuk ka punu Ka qenë minister i arsimit Ki ka qenë i cili Njërzit kanë shku rëndë Dhe kanë pritë gazetën Me e ble, jo për gazetën Sejdi se i ti ka shkujtë aty E kura udzu ki nuk ka qenë si kur mu udzu Në islam ka i për ditë njërzit, nga në udzu Mirë po Sejdi është ndryshe Sejdi është ndryshe Andaj duhet dhe një herë si cëllimi A bapytje vedetes Kush jam mund që udzovat, qëfar peshe kam çarë ndoin islam, edhe tjetra sarë ndon në nëse vdes. Çka jesin musliman të keq. Andaj sa prej muslimanëve kemi përmend kush e mban në të historia e Imam Buhariut, ku disa prej muslimanëve të thjeshtë çka kishin thënë: O Zot, kam çef me ma shkurtu mu imrin e më ia dhon vitet e mia Buhariut. O Zot, shkurtom ma mu imrin dhe vitet e mia japja Buhariut. Pse vallë se vdekja ime Unë vdese në Rraj Kurqosh, ama kur, kur ka vdek Buhariu, kush e ka marrë vesh? Kërej dynjaja. Shehu l'Islam Ibn Taymija kur ka vdek, ja kanë fal xhenazën në Kin. Tha Abdurrahman ibn Rajebi se Ibn Taymijes i ul fal xhenazën në Kin. Dhe jo vetëm në Kin, në vendin më të lartë të Kinës, pse? Se ai është Ibn Taymija, nuk jena na. Ai është Ibn Taymija. Kan morr pjesë në xhenazën e tij 500 mijë njerëz vetëm Damask. Vetëm në damas Imam Ahmedi kër ka vdek Sa kanë prezentu 1.600.000 ,00 njërës ,00 1.600.000 njërës Njërës të i kanë shluho borët Më jafalë gjënauzën Imam Ahmedit në Bagdad Se valë? Sa jahmejdi ja, është, si e ti Ana i duhet të kuptojmë Se Zoti erun tokën Me autoritete A Allah erun tokën me autoritete Musa le i salat e sramë Kër shkoj me ba davet Parin e Ejiptit, Allah nuk i shka, nuk tha shkot i mirën e ushtarët atje. Jo, lejë ushtarët shkot e virahoni. I dheb i la firahoni, shkot e virahoni, si të krysh punë, kryinë, si të kryinë, nuk kryinë. Pse? Ajo është autoritet. Ajo është autoritet. Andaj, dunjaja funksionan me autoritet. Qeverit binë dhe, dhe ngriten me autoritet. Një qeveri e fortër zonë të ligën e kështë më rao. A dhe dhe dhe përnë kajin me lëgjëzije, se n nga autoriteti që zotrojnë në në shoqëri. Pasa i thot: "Wa ma al-dayfi ad adabun ghayru adabihi ma ahli beyti." Me misafirt ka edep jo si me ata të copës. Apo ndaj Ibrahimit alayhisalatu wassalam bashortë zot nuk i ka pranë për ditë lop. Asnjëç, ama çdo me sfirë çka orë ka, ka pranë një veç. Çdo mysafir çka ka ard, e ka pranë nga një veç, derisa një numër i madh i dijetarëve thoin, o zhbom Mikij Zotit se ka prve viça për për ata çka kanë mysafir. Mir po jo ja, për të gjithë. Pra familjari dhe mysafiri dallojnë. Kur të venë mysafiri shtrengohesh pak më shumë. Pse? Sa i është mysafir. Andaj edukata është adresa njeriu. Pasi thot: "Wali kulli halin adabun" dhe gjdo të gjendje ka edep këto janë autoritetet ta është gjendje të njërijut felil ekl i edep kër të hajshbuk ka edep kër të hajshbuk ka edep vali shurbi edep me pi uj dhe me pi diqka ka edep vali rrëkubi, vali dhukuli, vali kurugi vali severi, vali liqamati vali nëmi edep hipja në automjet hirja dikun, dalja prej dikun udhtimi vendose në një vend gjumi, të gjitha kanë edep nuk mund është me hip dikush të gjenë me të morë me vetur edhe ti, ja për plasë dyrt copa e banë, dërsa të ishë mrejnë edhe ku të ishë mrejnë, da vetë në banë zhurnë a i menzit prit me, me dalë ti pse valë, kjo është edep adaj edepi vlezer ma shkurt nga se sot e kemi legjirat të shkurt prap edepi është ajo të qka e vendos i punë ka ime lë gjëvzi e thëtë edebi e vendos, a kanë me dasht as kanë me dasht njërzit a kanë me dasht rësulli Muhammed Alei Saratësëm, apo ja a kanë me dasht zotë, kjo është ma e kryesoria a kanë me dasht zotë, është me edeb, pasaj thot walil bëvli edeb, walil kelami edeb, walis sukute, walis timai edeb, edhe në kryre në nevojës ka edeb a va, nuk bëhët në gjadaja po ka vende në saktuar nuk bëhet rruga jo, ja, ka vendin e caktuar, Be, dhe lisa pengamirja lejtë salatës, e sam ka than, i malkuar është a i cili del në rrug dhe e banë nevojën, mirë, me napit kështu logikisht, aj fundi fundi toka është të gjonë, apo? Toka është të gjonë, edhe nuk damton realisht ti direkt, qka damton, që e ka malku shëriati në njëri i cili del në rrug dhe e banë nevojën, që e mundon, e mundon, rrethin për rreth është e liga jo a dhe dhe ka edep me dit me bo me edep pasaj thot edhe me fol ka edep edhe me hesht ka edep edhe me hesht ka edep hesht ama mëndi se prit me fol ti hesht ama jo me edep mëndi se prit me të avan fjallën me fol kjo nuk është edep dhe shme dit a e mërriton me fol a nuk e mërriton me fol vali stime e edep edhe kur ta dërgjësht tjetërin ka edep qade apo nuk mundesh me fle me ushtri edhe me dëgjoj ligjërat kjo nuk esh edep dhe nuk perfidon kur gjallë nuk mundesh me ngërbuk edhe me dëgjoj ligjërat se so kjo nuk esh edep pastaj thot adabul adabu mar'i unwanu sa'adatihi wa falahe thot dhe edebi edukata e njeriu't esh adresa e lumturis dhe shpëtimit te ti wa qillatu adabe unwanu shaqawatihi wa baware thot mungesa e edebit është adres simbol e mjerimit dhe shkatërimit të tij famastujlibe khairu el dunya wel wë, akhirah thadba qayma juzie ma ne man kitab lazer ikta ta kalzon ne një njeri i cili ka jetu ne ka flet ne ka flet ne me kiburt ne se ibn te mia ka shkruaj libër 10 vëllime në ndër apo 10 vëllime N nuk janë ato 10 rreshta Az dhe të fleta dhe të libra dhe të vëllime i ka shkujt në ndër jo qutë, në ndër dhe thëjnë djetarët ai në ndër i ka shkujt në nëzgën dër kena probleme i kuptu prej bollokit qka e ka më brenda do me thonë këto nuk janë njerës të, të rangu që ajt ka thonë qashtu po nuk ka bashkë qashtu fëmës të gjilibe kajru dunia vëllë akhira thot nuk është tërheq nuk është fitu në dunja apo në akhirat bimithlil edep që ishtë fitohet me edep pra as dunja, as akhirat së në fitohet pa edep nuk ka teorijas praktik dhe shikone në fush dhe shikone në praktik dhe zër ne kemi përmenjnë se Allah e ka zxedhë rësullin, rësull para se më kanë rësull pse? se është dalu me edep apo që ka dha i mënkaj me lëgjëzije pse e zxedhë dhe më shpalja është ilmi cilë Allah të eptë gatshëm, po me ilmi, me çka e meritove, me ç... a ilmi nuk e ka basë, i ka ardhë, po me çka e meritove, se ka dalu me edhe preket njërzimit, i ka ardhë mare, qësh i vjen mare, kuina nusës rej kur he, natën e dëndrisë, për dëdit, jo për, jo, a njërë thotë dikush, jam kuqë qatë shumë, jam kullu pre njërzve, ta mam një herë, ama katërdhët vite, me të ardhë mare, si kur nusë si e kur hinë, natën e dëndrisë, kjo maja edepit. Kjo është më anda e zotit gjellë vala, e ka zxedhë. Allahu jështë të fi, Allahu e zxedhë. Më me qëka zxedhë? Me edep. Allahu e ka zxedhë? Me edep. Pasaj thëllët, valas të gjlibe hirmanuha, bimithli killetil edep. Edhe nuk privohet njëriju prej tëre, prej kajrit e dunja e zakiretit, që ish privohet kër s'ka ed Adab. Funthur ila al-adabi ma al-walidayn. Kayfa najja sahibahu ma habs al-ghar hina atbaqat alayhim al-sakhra. Thot shikoj e debin me prindrit qyç e ka nxjerr njeriu kur jan mbyll në në shpell. Hadithi beigamberit alayhi sallatu sallam, trevetat sot jan mbyll në shpell dhe kanë lut Zotin xheloa me një, një vepër të madhe për me dalë prej aty. Njani prej tyre që ka lut, ka dhani kompas prindërit kërës këmë angërë bukë para se me arda ta derisa edhe nëse ka gjëmuë dhe ka bubulluë fëmija prejurijës se madhe e ka pritë prindin kjo adep dhe a, i ka lutë o, o zotë për që ta në nxerë jashtë dhe i ka nxerë Allahu te bareke vë te ala pas e i thotë te uilën vë iqbële subhanë Allah dhe këshirë këtë tjetërin që e ka gjithë kurse ka respektuhe nanën çagazë shikoni dhe këtu këtu njerzit testohen besër thot dhe shikoje ai i cili ka mangsu në edebin me nanën apo në edebin me nanën taqwilan wa iqbala duke komentuar me menden e vet se ç'i shtua më mirë alassalati kayfa amtuhina sahibu bihadm sawma'atihi wa darb in-nasi lahu wa ramhi bil fahisha apo hadith katrasmetua imam Bukhariju dhe imam muslimi njarja e ati cili ka fol në djep këtëri njërës ka fol në djep Isa apo personin me njarën e gjurejgjit ki gjurejgjit shkurt hadithin pa e tregoj pas taj në legjratët e arshme e shpegojm i mënkajim dhe të shirkohje për nanën e vet që e ka gjitë që e ka gjitë a kanë të fal a kanë të fal dhe ka qitë adhurus dhe të Pengamberi A.S. A bitë min beni Israel Një adhuru si madhë nga beni Israel Duke që në namaz E ka thirë në anë a vetë O gjallë jam, e cë pak si pëmë duosh Edhe ka thonë me veti O zotë, a namazin pra, ananë Ka thonë më mirë namazin Prakë, a namazin ananë Në anë a vetë e ka thirë ka thonë Për çka e ka lanë? Për namaz Shikon e fërdënimi ka thonë Allah u gjellu ala Ka thonë a namazin ananën ka than ma mirë namazin edhe në amazin, nëna vetja ka than vesh një fjal ka than mëstamort Allahu shpirtin pa i pa ftyrat e lavireve edhe ajse ka kuptu që da me than kja mëstamort Allahu shpirtin pa i pa ftyrat e lavireve dhe që ka ndod e ka në kuzu në ndër ka shku e ka provoku një lavire dhe e risa ka dosh më bëzina i s'ka pranu ka shku ka bën me një qoban zina Kam vet me bard, ka dal fëmiu dhe ka shkuar jo gruaja ka thon, xhurrej jesh baba kët djalit. Ata kan vënë aty çse si koksha. Ja kan urxua at shtëpi ku ka vaurim. Dhe e ja kan goditë, ja kan rraf dhe ja kan thën, i jetë Deri sa, ja ka fëmiju, dhe, ja kan thon se je zinaçar. Dhe resa ka marr fëmin dhe i ka thon, o oh, fëmi i fol se sjamun si e baba jot. Ka thon se ti baba jam, filani ja, baba jam. Mi bota diman qaim al-juzia. Po ni fjal i ka ndodh kët kjo. Ja kan shprij shtëpin e ka në akuzu me zino dhe e ka në rafë. Pse? Se ka thonë ananën o namazin. Ka thonë më mirë namazin. Edhe e ka godit. Thotë i bënë kaj me lëgjuzie, kjo është edepë. Ska ditë musil me nanën e ti. Uëndur, thotë pasaj, uëte emel ahwale kulli shëkijin uëmughtërrin uëmughtërrin kejfe të gjidu killetel edabihilleti sa katë hu ilë lë hirmanë. Pasaj thotë shikoë, dhe mendoj gjendjet e gjdo të mirumit, njëri i mirum, dhe gjdo të mashtrumit i mashtruar, kemi folë për vetë mashtrimi, dhe gjdo njëri i cili e ka këthi shpinën Zotit Gjellewala, kejfe të gjidu killet të edhebi, hjellet i sa katëhu. Kime gjetë në fun se mangësia edhebit e ka qu që, që ati ku kamri. Mjerim, privim, këthim të shpinës dhe i Zotit të ti. كوش كاسين <سؤال> سك مونجسا ا اديبيت وانظر قله ادب اوف مع خالد كيف حرمه السلب بعد ان بارد بيديه وكتبه بروندوينه ووازدن ليزراتات ا ارشمه فوت ابن قايم الجزيه ذ مندهن جارين اوفيت مع خالدين اوف ابن مالك شوقي بن محمد صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد شوقي بن محمد خالد بن الوليد في نيا لوف بريلوفتراو Ka qenë prijës, ojë në shumiz e draste ka qenë prijës. Dhe kë avfi në një luft për e luftrave ka vra një idhujtarë. Dhe ka qenë një orë se ajë cili e vret në, në, në ignorancën para islame, se ajë cili e vret dikan jam erë pasurinë, jam erë shpatin, jam erë maullin, këtë që ka pas me vetë, pëse? Se këja ka vra. Dhe avfi ibn i Melik e kërkën prej Khalidit, Filan-filan armën dhe filan mburojen, se është e jemi e se une kam qenë shkak në mbytje në ti. Khalidi thotë jo, së ta japë, nuk ta japë. Që më përrend të caktuar. Dhe shkotë aufja në kohë të pingamberi, a lehi salatë vë selam. Thotë, kështu-kështu, më ka ndohë, Khalidi më ka refuzuar. Une e li, pa këta e që unë seleb. Ajo, mbetja e të vdekurit. Edhe e ka thonë Khalidit, japja Khalid, japja, edhe e ka morë. Mipo, që ka ndodhë, kështire, mungesë, e ka mordë, që ka tha t'i përnë kajmë e gjithëje, e mbara dhe bjedej, e ka kapë, e ka kapë mëllin, dhe i ka shku Khalidit, e ka kapë për teshe. A të thoisha se ka me ta mordë. Kështu, a të thoisha se ka me ta mordë, dhe penga me së nëm i pa. Penga me së nëm i pa, dhe u hidhru, i stu gdip, u hidhru shumë. Tha Khalid merja, merja këti. Tha, a kështu ban ju me u dhe A do nëmi minën shmu u dhecit që a i kumë caktu u në ha? Tho dhe bënkaj me lgjozije, uëndur kille të edebi auf, shikoje edebi në vogëlt aufit. Masë e ka kap, a, ka shku ka ankua, ba? A shtë ankua. Pas taj, a thasht e ta marë? A thasht? Mirë, po të ktheje dhe do a i dasho. Ktheje në sejndet në vendin e vetë, edhe nëse ti me ndonë se shuj se kise murë veshë. Shuj se kim duket nuk da më vëreti. Jo, Allah i dashur, është nbi arsh një zotit cili i rotullon që është tupunt që me arsh dhe sen në vendin e vetë. Në Moskët dunja është nja melik jë umidin gjikac ditën e gjikimit. A atëherë qëroën e sapët. Allah unë rujtë nga zulumi, patrecia dhe rëshqitja në sendet e cilat ne even a shkatrojnë këtë botë dhe botën tjetër. Pro, alfi me edhebin e vogël të ti ndaj Khalidit qabani e humbi madje djetarët në komendin në këtja diti thojnë nuk është kur gjopë se e ka hupë qatë shpatën edhe a ka këthi Khalidit adi qama e madhe e ka nërvozu për nga mbelis me devin e vë e ka istu gdiben nëbi shumë a nërvozuet pëse për mi trajton kështu u dhecat e mi ta këtheva malin shuj ndaj Kjo është ajo që ka njëri unë e silë në sendet e liga, e debi i vogënë. Andë njëri du të me lu të zotin e vetë, du të me lu të zotin e vetë shumë, me ja përmisu e debin, me ja përmisu e moralin, etikën, vlerat e veta, vjërtytet e veta, nga se nuk përfitohet nga kjo botë, po asë nga botë atjetër, vetëm se me moral, vetëm se me silje, ma dhe asë da vetë nuk bëhot, asë tiri nuk bëhot, asë gjëneti nuk fitohet, për vetë se me, bashkëngjë mena besimit dhe moralit elusim Zotin ton xhelal xelaluhu qe Allahu te bareke ve tere dabonjëste moralshëm, njerëzo edukuar elusim Zotin ton xhelu ala qe Allahu te bareke ve taala mos na privon nga mirësia e kësaj bote, nga mirësia e botës së ardhmë elusim Zotin ton jelaluhu, të te bareke ve taala qe Allahu xhelal xelalu ta ngrit vet diën tek muslimanat elusim Allahun te bareke ve taala qe Allahu tigdhën shpirtat ton, tiskalit shpirtat ton me adeb te pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, me adeb te Bubekrit, te Othmanit radhiyallahu anhum E lusim Allahum Jellewa, Allahum Tëbarak ja wa Teala, kue kimi thonë të vërtetën ka qenë pritina, ta pranoja, kue kimi rrëshqitë, dhe kimi thonë diçka që nuk është të kënojë, që në kë qenë prëmejë, dhe pre Shetan, dhe kuulu qawli hëdha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innahu hu, wa argafur rrahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.